Mm, ja men visst är jag väl det ändå Och det behövs ibland Måste jag säga Och verkligen kunna fly undan vardagen Och Ja, in i en annan värld som känns lite, lite trevligare. Där man kan bestämma lite mer. Vad... Jag har något något trevligare i alla fall. Så att det, det är lite en, en försvarsgrej för mig tror jag. Och jag vet inte hur det är för din del. Men jag, jag uppskattar det väldigt mycket i alla fall. Ja du, jag kan väl erkänna att det har dagdrömts väldigt mycket i mitt liv. Det är en liten... Äm... En liten livboj i en annans grå vardag. Det är mm. så lätt att man sköljs iväg av livets alla måste, alla ska, alla mm. behöver fixas och så vidare. Och då är det så. Så gött att bara kasta sig själv in i någonting färggladare, någonting finare, någonting mer intressant och kanske lite småspännande också. Så jag förstår definitivt vad du menar med att ha det som en, en liten försvarsmekanism. Ja, det, det blir ju verkligen så. Det är, vissa tillfällen är det ens enda utväg känns det som. Och verkligen kunna ta steget bort lite grann. Få en chans att pusta ut lite grann. Och mm -hmm. ja, Sätta igång lite andra hjärnprocesser som man inte fullständigt tar och bränner slut på, på kraften på, på det mundana och det vardagliga. Det, det, det behövs verkligen. Och, ja, det har vi ju ett bekantskap med i, i kvällens avsnitt och kvällens film här också. Och ja där, där kan man ju förstå det än mer tycker jag. Ja i dagens film så är det ju verkligen en, en överlevnadsfunktion att försöka drömma sig bort för tillvaron där är ju desto... Desto gråare och desto drastiskare får man väl ändå säga. Mm. Vår tillvaro är ganska snäll och mjuk i jämförelse och det ska vi ju naturligtvis vara enormt tacksamma för. Samtidigt så är ju dagdrömmandet en sån där fenomen som gör att man kan förstå att någon vill tänka på något roligare, föreställa sig något trevligare och besöka något intressantare. Sen finns det ju naturligtvis risker med att drömma sig bort alldeles för mycket. Det, det kan ju bli lite, lite konstigt med, med relationer till människor och till det man håller på med och så vidare. Så det finns ju en gräns till att man gör det för mycket. Oh ja och det har väl också fått stifta bekantskap med lite grann i, i, i dagens film här också Och ja man ska inte förlora sig fullständigt in i fantasivärlden För eh, man behöver ju ha åtminstone en fot in i verkligheten också Annars så ja, kan det vara riktigt riktigt svårt att verkligen klara av eh, sitt liv också För eh, ja livet levs ju trots allt i verkligheten ändå det görs ju det också på gott och ont av olika anledningar. Men ja, alltså vi har ju personligen haft anledning till att vilja drömma oss bort. Vi har ju haft tekniska besvär och två väldigt fyllda vardagar att, att ta hand om. Så det... Det är ju någonting som man bara vill längta bort ifrån och bara komma undan ifrån. Men det gäller ju att bita tag och, och lösa de där problemen också. Hur obehagligt det än må vara. Sen är det ju inte krig och elände som vi har handskats med. Så vi, vi kanske ska vara tacksamma över det åtminstone. Oh, ja det ska vi definitivt vara för vi har ju fått se hur det ser ut nu i, i forna tiden under andra världskriget när människor hade betydligt svårare att klara livhanken och, och ja, få en någorlunda tillvaro och, och ja det, det är ju något helt annat mot, mot vår situation här just nu så där ska vi skatta oss riktigt riktigt lyckligt lottade så jag hade det är ju en helt annan grej och ja, just det här med, med dagdrömmandet i en sådan situation när kriget är runt knuten och ja, man vet inte när allting bara ska falla sönder runt omkring och då, då känns det ju ganska så försvarbart att, att ta och försvinna in i en fin dagdröm och jag försöker se omgivningen i ett helt annat ljus och försöka bara hitta det vackra och det fina annars så är det nog väldigt svårt att riktigt behålla förståndet när, när man befinner sig mitt i ett krig. Det är ju så sant som det är sagt och Filmen i fråga ger ju också en, en ny spin på andra världskriget. Jag menar det är ju ett av de mest dokumenterade krigen om vi säger så. Det finns ju enorma mängder material och filmer och dokumentärer och allt möjligt annat. Jag vill minnas att jag har varit inne på Discovery vid olika tider på dygnet på, på den kanalen och tittat. Och nästan alltid så är det ju någonting som rullar om andra världskriget där. Det, det blir lite småkär. Men eh, det finns ju mycket där som vi borde lära oss och som vi borde minnas. Men någonting som vi inte ser så mycket av när det gäller den konflikten så är det ju hur det var på den asiatiska sidan. Mm. Ja, i, I vår västerländska del av världen så är det ju inte allt för ofta vi får stifta bekantskap med, med just den aspekten av andra världskriget så eh, när man tar upp eh, saker och får se eh, världen från deras ögon under den tidsepoken där så är, är det ändå någonting som känns nytt man, man får upp ögonen för en, en annan synvinkel här och ja, det, det är ändå uppfriskande måste jag säga. Och sättet som kriget skildras därifrån det är ju ofta ja, lite annorlunda mot, mot den västerländska delen också så att... Det, det, det hela känns som eh, någonting helt nytt om man tar steget hit. Och det är ju så vi har gjort här nu idag att vi har vi gett oss över till den asiatiska sidan och ska se hur ja, vanliga människor om man säger så såg på eh, på kriget eller hur de mer eller mindre tvingades att kämpa sig igenom kriget och alla svårigheter som medföljde där och. Eh, Ja, det, det är en, en riktigt mäktig upplevelse ändå. Samtidigt är det ju en film som inte gottar ner sig i det storskaliga kriget utan det är ju en mm. väldigt jordnära och enkel berättelse som vi ska stifta bekantskap med och det låter kanske inte lika spännande som ett krigsdrama där man ser soldater springa över slagfält och häftiga flygscener och havskrig och så vidare. Och för all del, jag kan definitivt förstå de som gillar den typen av film men den här försöker istället berätta om tillvaron som människor tvingades leva i för alla var ju inte krigare. Alla var inte vid fronten. Det fanns väldigt många människor som levde inne i landet som försökte hålla vardagen vid liv. Trots att läget blev svårare och svårare. Matbrist blev värre och värre. Och det är ju naturligtvis universellt. Det, det kände vi ju här i Europa också under den tiden. Men det är intressant att se det från ett perspektiv som är väldigt nytt åtminstone för oss. Hur man sköter det, hur man ställer sin attityd till det och så vidare. Det är ju en, en helt ny värld man kastas in i. Ja men ändå så är det detsamma skulle jag vilja säga det den vardagliga strävan den är ju ändå exakt likadan, det är ju bara miljön runt omkring, kulturen runt omkring som, som är annorlunda människorna förblir ändå en, detsamma skulle jag vilja säga och ja, som du säger här har vi verkligen gått in på en intim personnivå och, och bara stiftat bekantskap med, med individer som eh, går med alla de här eh, svårigheterna och, och försöker hitta bröd för öden, försöker bibehålla eh, tak över huvudet och alla nära och kära eh, säkra omkring sig eh, medan man eh, nästan hör hur kriget kommer närmare och närmare eh, och det, det sätter ju en enorm press på –på de stackars individerna i en sådan situation. Och ja, det, det är ju verkligen här som vår berättelse eh, verkligen fokuserades på. Eh, det, själva kriget, det blir bara omgivningen. Det blir mer av rekvisita, åtminstone till en början– –tills det blir alldeles för eh, tätt in på våra, våra stackars personer här. Men eh, det, det är den strävan och den... Den vardagen och den viljan att, att försöka göra någonting åt sin situation, försöka bibehålla sin, sin värdighet och sin livsglädje i alla de här motgångarna. Det, det är här som den här filmen vill verkligen hoppa in och, och utforska totalt. Ja, att titta närmare på överlevnad i vardagen kan man säga. Vanliga människor som tvingas genomleva saker som är extremt traumatiska på olika sätt och vis. Och innan vi går djupare in på de hemskheter och de människor människoöden vi ska få stifta bekantskap med, vad är det för någonting vi har tittat på till idag? Jo, vi har sett på In This Corner of the World eller Konosikai no Katsumini från 2016 med manus och regi av Sunao Kadabuchi. Och filmen är baserad på en manga med samma namn skriven och illustrerad av Fumio Kono. Och jag vet inte hur annorlunda filmvariant är från manga variant. Jag tror att man har... Mer utrymme i en manga att gå in på rollfigurer och konflikter och tankar och inre konflikter och så vidare. I en film med en speltid på runt två timmar så har man ju en mer begränsad yta att arbeta på. Mm. Och med tanke på att det finns mycket som man kan fokusera på i en sån här historia och i en sån här situation så finns det ju mycket att jobba med. Då blir det ju extremt relevant vilka rollfigurer som är i fokus, hur mycket man går in på dem, hur de interagerar med sin omvärld och så vidare och så vidare. Och In This Corner of the World är ju en väldigt dramatisk film även om som sagt det inte är så mycket krigsscener i den som man kanske förväntar sig av en film vid den här tiden där finns ju väldigt mycket dramatik i och med att kriget kommer våldsamt nära vardagen väldigt många gånger ibland är det ju falsk glam, ibland är det desto värre inte falsk glam. och hur hanterar man allt det här hur bibehåller man en, en positiv attityd till det man ser och till det man gör och till det som måste göras och så vidare det finns mycket här att ta fasta vid, det finns mycket mänskligt trauma och mänsklig dramatik att bita tag i och det är ett intressant stycke film, det måste jag säga Mm, ja, man har verkligen tagit en intressant aspekt här och ja, jag kan tänka mig att en manga med, med samma tema jobbar mer med, med ögonblicksbilder i berättandet medan man i en, en animerad film måste brygga ihop de alla ögonblicksbilderna på, på ett smidigt sätt för att, att kunna berätta historien. Och det, det förändrar dramaturgin ganska så markant så här måste man ju omarbeta materialet relativt mycket kan jag tänka och eh, samtidigt behålla eh, själva känslan i, eh, i scenerna där också och eh, sedan har man ju även fokuserat på en människa som eh, kanske är lite smått udda här som inte har kanske samma syn på världen som alla andra omkring henne som är kanske lite lite naiv och kanske lite bortkommen skulle jag vilja beskriva henne för också och som kanske inte förstår sin omgivning och förstår saker och ting överhuvudtaget vissa gånger heller utan allting är ett stort frågetecken för henne och därför tenderar hon ju ofta att, att drömma sig bort och och skapa sina, sina egna bilder som, som skildrar världen det, det är lite så hon, eh, hon behandlar eh, sin, sin omgivning och eh, vad de står inför också och just det med att, att försöka hitta det vackra där också och, och genom den här eh, lite bortkomna flickans ögon så får vi då följa vardagslivet i Japan här eh, där kriget då tassar allt närmare och maten blir allt svårare och komligare eh, Ja, den här tjejen som är alienerad till, till den första början lite grann, får ju större och större svårigheter och riktigt greppa sin, sin värld när allting är så förändligt och ja, nästan kaotiskt emellanåt också. Så där så skapar man ju en, en extra dramatik där också men ja, det, det är kanske inte alltid till, till filmens fördel här faktiskt. Nej, det är ju ett väldigt tvegat svärd där att bygga upp mycket runt en person som kanske inte alltid är helt närvarande. Det är ju där vi kommer in på dagdrömmandet för det gör hon ju extremt mycket och på ett sätt kan jag förstå varför man väljer att göra så där därför att det gör ju att den här rollfiguren tvingas att ställa frågor i vardagen som för henne skulle vara ganska så naturliga. Jag menar, mm. någon som är uppväxt i den japanska kulturen så är det ju väldigt mycket som te sig normalt. Det är ingenting som man behöver förklara. Men för någon som är ny eller född många, många år efter de här händelserna så finns det ju detaljer som kan vara lite svårförstådda. Och då har man ju gjort en bra ingång till att hon ställer frågorna som vi ställer oss. Hon påpekar saker som vi vill påpeka. Och därför mm. så blir det ett väldigt naturligt flöde att folk berättar för henne eller att det påpekar saker och så vidare naturligtvis reagerar många av rollfigurerna väldigt negativt på att, ja men det här vet du väl eller det här kan du väl eller är du helt ny eller, eller liknande kommentarer och det är det är ju naturligtvis på gott och på ont, det, det ger ju lite karaktär till många av rollfigurerna samtidigt känns det nästan lite aggressivt här och där mm. och det det påverkar ju det här manuset naturligtvis till en början så är det inte lika påtagligt. Det är ju ju svårare konflikterna blir och desto hårdare klimatet blir som det blir desto mer dramatiskt även i berättandet om den här ja, huvudrollen. Och Lika mycket som jag gillade det så kan jag tycka att det blir lite, lite tungrott här och där. Mm, ja, för vi ställs ju på samma sida som, som vår huvudroll här och Ja, alla om, som inte är hon det, det blir nästan som, som antagonister i den här filmen för eh, alla är, är väldigt eh, ifrågasättande till vår huvudroll här och därmed också ifrågasättande till oss tittare till stor del också så att eh, det gör det ganska så svårt att ta sig an filmen emellanåt för det är ganska mycket motstånd om man säger så mm. eh, men, eh, men samtidigt så eh, så skapar det ändå en, en, en dynamik där som gör att man förstår situationen mycket bättre också så att det, det blir en, en, en styrka och en, en svaghet på samma gång där så precis som du säger, Daniel, ett dubbelläggat svärd är väl vad det här är egentligen, men ändå ett, ett intressant drag i en berättelse som den här för att med så enkla medel som möjligt förstå situationen vi befinner oss i och även karaktärerna som befinner sig där i också. Ja, det tar ju fokus på det mänskliga kan man säga. Här har vi individer av olika slag som tvingas interagera av olika anledningar och hur känner de inför olika saker, särskilt det traumatiska som händer runt omkring dem. Det är ju väldigt... <tôist> ...emotionellt på så vis. Det grabbar ju tag i en på så vis. Och ska jag jämföra den här filmen med något så är ju det första som poppar upp i huvudet... ...The Grave of the Fireflies från Studio Ghibli som är ungefär satt vid samma tid, samma konflikt men med olika fokus... Det är ju vardagsliv naturligtvis, men i Grave of the Fireflies så har vi ju två väldigt unga barn som tar hand om sig själva. Här har vi ju snarare någon som har gått och blivit vuxen, en väldigt ung vuxen fortfarande och hennes dagdrömmande gör ju inte det lättare för henne att <fåg> få grepp om vardagen om vi säger så. Så på många sätt och vis är hon ju fortfarande det där barnet som inte riktigt vet vad hon vill och... Jag ser väldigt många likheter mellan de här två filmerna. Det är väldigt magiskt berättat. Det är väldigt vackert återgivet. Sen har de två väldigt distinkta stilar. Studio Ghibli har ju sin väldigt distinkta stil i sin film. Och de har ett lite mer tragiskt berättande får jag väl ändå säga. Det är en väldigt tragisk och väldigt svår film att se på. In This Corner of the World är ju bitterljuv på ett helt annat sätt och även om det händer väldigt hemska saker i den filmen också så skulle jag vilja säga att den är lite lättare att ta till sig. Fortfarande hjärtskärande många gånger men det är ett lite, ett lite snällare berättande som är lite mer utdraget. Ja, det är det ju definitivt. Här går man inte riktigt rakt på sak på samma vis utan eh, saker och ting händer lite grann mer eh, utanför bild eller, eller sker med, med liknelser eller symbolik eller så tar den mer konstnärliga eh, berättarstilen vid och, och förklarar saker som inte är eh, så grafiskt som det vore annars så eh, man försöker verkligen att tona ner det hemska men utan att eh, förringa effekten och att eh, trots allt är, är fråga om något och Ja, fullständigt brutalt eh, i många fall också. Eh, så där har man ju tagit eh, skilda vägar och Ja, jag skulle väl säga att In This Corner Of The World skulle ha mått bra av att utveckla dess, dess stil ännu mer för att verkligen få ut så mycket som möjligt av, av känslan. För ibland kan jag tycka att de inte riktigt har fullbordat den här konstnärliga stilen de ändå har valt att gå in på lite grann. Och det hade kunnat stärka historien ännu mer, men det, det... Kommer vi säkerligen till lite längre fram i diskussionen här. Men som sagt, här, här försöker man vara så. Så snäll som möjligt på, i, i berättandet men ändå ta upp väldigt svåra ämnen med. och ämnena de, de behandlas nästan som med, med silkesvantar emellanåt och ja det, det kan man tycka vad man vill om men man, man får ändå fram själva innebörden av det hela så allt går ju inte helt förlorat här definitivt inte. Nej, jag skulle inte vilja säga att det går förlorat, men man missar lite i översättningen kan jag säga. Och ja, vi ska prata om det visuella senare, men det visuella har också en väldigt stor betydelse för själva berättandet i den här filmen. Mm. Så vi kan ju inte sticka under stol med att berättandet färgas av vilken stil man väljer, hur man väljer att lägga fram saker och ting, hur man väljer att... Lägga upp historien, dess kurva, vad som kommer att hända och så vidare. Och jag gillar när man tar upp sådana här saker i animerad film. Därför att i en animerad film kan du ju förstärka väldigt mycket med tanke på de intrycken man låter bilderna ha. Hur mycket man överdriver saker och ting. Naturligtvis så inser man att det är överdrifter eller det är kreativa friheter som man har tagit sig för att belysa någonting. Det hör till det konstnärliga i en animerad film. Att göra snarlika saker i en spelfilm, det kräver ju så enormt mycket. Både skådespelarmässigt, kameramässigt och specialeffektsmässigt och efterbearbetningsmässigt. I en animerad film så är det ju det man gör hela tiden. Att man framställer någonting med färg, med penna, med dator, med efterbearbetning och så vidare. Och det gör ju att det kan bli ännu starkare om man trycker på rätt punkter. Och... Jag vet inte om stilen man imiterar här är direkt från mangan. Att man har på olika sätt att försöka sätta liv i mangan och göra den animerad. Eller om man har valt en stil som passar filmen bättre. Jag skulle nästan våga gissa att de har tagit mangans stil. Och det är på gott och på ont. Mm, ja, det är en... Eh vad ska man säga, väldigt gullig stil rent visuellt i, i den här berättelsen. Och det är en berättelse som ändå är väldigt eh, verklighetsnära och, och hemsk. Så där kommer det ju en kontrast direkt- som jag tycker i många fall förstärker det som filmen vill berätta men samtidigt så kan kontrasten bli så total att tittaren inte riktigt kan ta sig an det som berättas för den här också så att där får man verkligen gå en så att det inte blir för mycket kontrast mellan, mellan bild och, och berättelse där också. Men ja nog har man tagit en stil som eh, man kanske kunde ha omarbetat lite grann här. För jag hade vissa svårigheter med, med mitt förhållande till, till stilen här. Och... Ja, mycket har nog med, med just karaktärsdesignen att och, och göra här att jag hade svårt att, att se de här karaktärerna som, som vuxna bara på grund mm. av hur de presenterades i filmen så att jag Eh, gång på gång hajade till och tänkte, åh oh, ja just det, det det här är ju vuxna individer för jag höll på att bli chockerad när jag såg att barn var sexuella inviter och eh, var mitt ute i strid helt plötsligt och eh, tyckte det var helt bedavärdigt, eh, men sen åh oh, ja just det, nej, det här ska ju vara 20-åringar i alla fall eh, så att det, det är som en, en, en förvrängd barnfilm i, i bildspråket här och Ja, det det skapar vissa konflikter för mig i alla fall. Ja det förtar ju lite av historien om manuset här för det måste jag ändå säga är väldigt starkt. Sen finns det ju brister naturligtvis. Vi är väldigt fokuserade på en rollfigur och dennes ja, intryck av världen och de andra figurerna runt omkring vilket gör att de blir lite mer skissartade. Och det kan fungera, det kan total haverera, det är lite vad man gör det till. Och då betyder ju det att stilen måste kompensera en del. Men eh, ja, som sagt, det finns brister med eh, karaktärsdesign och liknande. Men det tar vi en närmare titt på senare. Men innan vi går djupare in på rollfigurerna här så är det väl hög tid att ta en närmare titt på... Eh, vad handlar egentligen in this corner of the world om? Jo, Suzu växer upp i en fattig familj under andra världskriget. Hon är lite av en drömmare och Suzu försvinner gärna in i sitt tecknande som hon använder för att skildra och tolka världen omkring henne. Som 18-åring får hon ett giftermålserbjudande från en pojke hon knappt har träffat tidigare. Suzu är väldigt tvehågsen men hon går med på att lämna familjen och Hiroshima för att flytta in med sin nya make. Omställningen blir svår för Suzu och hon verkar inte riktigt kunna hitta sin plats i sin nya familj. Svårast av allt är att kunna hantera den fientligt inställda svägerskan Keiko som inte tycker att fattiga Suzu är fin nog för familjen. Under tiden kryper kriget allt närmare och det blir allt svårare att fortsätta att leva ett normalt liv. Flygräderna blir allt fler och Susu får se såväl hem som levebröd blir förstörda. För såväl Susu som för alla andra gäller det att försöka anpassa sig och finna en mening med tillvaron under en tid då allt kan förgöras på ett ögonblick. Och med tanke på att det nämns att Suzu kommer från Hiroshima eller Hiroshima-området så råder det ju inget tvivel om vart den här historien är på väg. Vi är alla väldigt medvetna om vad som hände i Hiroshima och Nagasaki i slutet på andra världskriget. Och naturligtvis finns det här med i filmen. Man sitter lite och väntar på det. Och... Det är väldigt, väldigt starkt kan man väl säga utan att bli överdrivet grafiskt. Någonting som faktiskt imponerade på mig för jag trodde att filmen skulle börja gotta ner sig i saker och ting men den håller sig på samma jordnära och väldigt passande nivå från början till slut. Och det är just den här jordnära nivån som både är filmens styrka och filmens svaghet för hoppas man på någonting mer än bara vardagsliv då lär man nog bli lite besviken på den här för den håller sig väldigt nära hemmet, väldigt nära... Ja, de här vardagliga görumålen som man måste göra. Man måste städa, man måste laga mat, man måste se om hus och hem och försöka få allting att fungera. Och ju närmare kriget kommer och ju mer man får in på ja, husknuten så blir det ju andra saker som man också måste ta hand om. Som att bygga bombskydd och liknande. Det mm. Det sätter ju sitt trauma på de här rollfigurerna och vi ser ju allt ifrån Susus perspektiv men i och med att hon är lite av en dagdrömmare så, så jag vet att jag sa att det var bra på så sätt att man kan ställa frågorna genom den här figuren som man annars inte hade fått men det påverkar ju också hennes relation till hela världen. Jo, oh ja, det, det ska man ju absolut ha och, och säga här. För Jazuzu. Eh, hon, hon, hon verkar inte riktigt kunna förstå sig på andra människor här. Hon är, verkar vara lite alienerad på så sätt. att eh, Hon är så inåtvänt och så förlorad i, i sin egen fantasivärld- att eh, hon inte riktigt kan... Eh, koppla ordentliga band till andra människor. Hon, hon har definitivt känslor för dem och speciellt i, i den närmsta familjekretsen där ju, men och, och, och riktigt förstå. Vad de tänker och vad de känner... Nej, det är, det är som att det, det vore utomjordingar för, för Suso här tycker jag. <laughs> så för att hon ska kunna hantera saker så måste hon nästan rita det. Och så snart hon blir en del och måste agera och göra saker så, ja, så känns det väldigt obekvämt för henne hon är ju definitivt mer av en, en, en betraktare hon är inte mycket av en, en agerare här och det är väl en, en del av hennes resa här också och, och kunna ja, åtminstone balansera fantasivärld med, med, med verkligheten här och ja, Just hennes, hennes relation till andra människor det är ja, både charmigt och lite påfrestande samtidigt för vi, ska, vi följer ju världen genom hennes ögon och man kan bli lite frustrerad på den här människan emellanåt för ibland så känns det som att hon definitivt inte har alla hönsen hemma eller hur? Ja, hon är ju lite lost om vi säger så. Hon vet inte riktigt vad hon håller på med alltid. Och det är ju naturligtvis ett skärmigt drag i, ja, i vissa sammanhang åtminstone. Blir det för mycket så blir det påträngande och frustrerande. Och hon balanserar lite på den där tunna gränsen. Är det gulligt eller är det frustrerande? I vissa scener skulle jag vilja påstå att det går över till att bli lite väl frustrerande för min smak. Men det är ju ett karaktärsdrag som man kan förstå och relatera till. För vi har ju alla varit i situationer där vi har varit lika vilse som hon är. Och det. det fungerar ju. Men samtidigt kan jag inte låta bli att tycka att man är lite ospecifik med hennes rollfigur. Man hittar på olika karaktärsdrag som man sedan glömmer bort lite här och där. Jag menar, i början av historien så trycker man ju väldigt hårt på att hon är tecknare, att hon tycker om att måla och det är genom sina teckningar och målningar som hon ser världen, hur hon tolkar den, hur hon tar den till sig och så vidare. Och jag såg det och tänkte, ja ah, men vad gulligt då kommer vi att få se väldigt mycket genom bilder genom hennes ögon. Men så kan det gå långa sjuk i filmen där det inte kommer på tal överhuvudtaget. Och visst, jag förstår att tanken är att kriget pågår, vissa saker blir mer och mer en bristvara. Saker som färg var en, en sådan grej som försvann ganska tidigt därför att det är någonting som inte har med direkt överlevnad att göra. Visst, jag förstår, men där är ändå en liten dissonans där. Jag skulle ändå vilja se mer av hennes tecknande, mer av hennes ja, bild av världen. För som sagt, de glömmer bort det där är ett stort sjok där hon sysslar med annat, där hon drömmer sig bort och så helt plötsligt så känner filmen att vi måste nog påminna folk att hon sysslar med det här för eh, annars så är det ett karaktärsdrag som helt försvinner. Och med tanke på dem dramatiska sakerna som händer mot eh, slutet på filmen så finns det ju en anledning att lägga fokus här för det gör ju att det blir desto mer sorgligt när saker händer mm. ja definitivt eh, jag förstår vad du menade Danny och där måste jag verkligen hålla med att just eh, den här axoviktiga tecknar aspekten här, den kreativa delen hos Susu den, den försvinner emellanåt och det förstår jag också här varför den, den delen nästan tvingas bort från, från hennes liv, men Å andra sidan det skulle man kunna ersätta rent stilistiskt i den här filmen eh, och kanske låta animationsstilen gå mer över i, i just hennes tecknarstil också så att eh, hon, hon betraktar världen så som om det vore hennes, eh, hennes målarbok eller något sådant mm. eh, för, att, för att ge den här lite små surrealistiska känslan där också och... Ja, bara fortsätta att påminna oss om, om vad, vad Suso är för en människa och vad eh, hon verkligen brinner för vad som är hennes liv. Låta hennes liv verkligen spilla ut över, över hela animationsstilen där. Eh, man gör ju så vid, vid vissa ställen i filmen och, och fortsätta använda det lite mer under filmens lopp Jag hade verkligen kunnat eh, göra mycket för min upplevelse här. Men, eh, men annars alltså Sättet som, som tecknandet presenteras här eh, och eh, Susos förhållning till, till just hennes skapande, det tycker jag ändå är en magnifik del av, av berättelsen där. Och, ja, det, det är lite synd och skam att, eh, att den lite tappas bort emellanåt, det, det håller jag med om. Jo, för hon känns ju som mest levande när hon har målet eller som hon håller på att måla och man tycker ju att de andra rollfigurerna borde ta fasta med på det, att hon lever upp när hon får göra sina små konstverk och... Vi ser ju ändå i en scen där, utan att säga för mycket, hon har suttit och ritat av kustlinjen där det finns stridsfartyg och liknande. Men det tycker ju inte militärpolisen om och de får ju syn på henne där hon sitter och skissar och de drar ju med henne hem och de står och skäller och domiderar och de konfiskerar hennes skissbok och allt möjligt där och... Familjen kan ju inte låta bli ett skratta därför att Susu som spion det är ju en sån främmande tanke för dem att de kan inte annat än att gapskratta. Men då ser vi ju hur hennes make går in, tar en av hans anteckningsböcker och ger henne och säger okej okay, den här är inte lika stor som ditt skissblock. Men du kan fortsätta rita. Mm. Och det visar ju ändå att de förstår hur viktigt det här är för henne. Det här är ett sätt för henne att uttrycka sig som är extremt relevant. Och jag hade velat se mer av det i den här filmen. Jag hade velat att de tog sig den konstnärliga friheten att göra det här till hennes visualisering utav tillvaron, precis som du mm. nämnde, att man med animationen kunde visa hur hon ser på världen, hur hon tolkar och så vidare. Vi har ögonblick där det händer men man hade kunnat tillåta sig att göra det mer för det hade ju stärkt rollfiguren. Det hade stärkt henne som figur, det hade stärkt henne som person och det hade stärkt upplevelsen av henne i filmen. Och med tanke på att hon är vår fokuspunkt och alla de andra rollfigurerna är förhållandevis Ja, skissartade. Det har är inte väldigt mycket vi lär känna om de andra. Vi lägger allt fokus på henne och då är det ju så viktigt att det verkligen klaffar. Mm, ja, det, det är det definitivt. Så ja, att arbeta mer på, på just den aspekten hade kunnat ge så mycket mer känsla åt det hela. Men som det är nu så, man, man får ju en, ändå en, en bra förståelse för Susu och det, det är ändå tillräckligt för att man, man ska binda band till, till henne och, och förstå hennes relation med, med omgivningen där också så det är ju inte dåligt presenterat här men det kunde vara så mycket bättre och ge en helt annan känsla om man hade fortsatt att jobba med den här stilen för att verkligen visualisera eh, hennes syn på världen också. Det, ja, det hade gjort det här till, till nästan en helt annan film och ja. Det, det är lite, lite synd måste jag säga. Men, eh, men ändå. Eh, det är bra det, är det vi får se och ja. De andra runt omkring henne, de, de lär vi ju aldrig känna riktigt. Och på ett sätt kan jag förstå det eftersom Zuzu aldrig riktigt lär känna dem heller. Eftersom hon mm. är lite alienerad där. Hon kan inte riktigt förstå sig på dem. Så de, de blir lite som ja, vaga figurer i, i bakgrunden lite grann emellanåt. Och eh, det är ju de, de mest basala dragen i karaktärerna som eh, vi då förstifta bekantskap upp mig här och... Eh ibland väldigt överdrivna karaktärsdrag också kan jag tycka men det, det tycker jag ändå är, ger en, en, en bra dynamik mellan, mellan Susu och, och de andra figurerna i, i hennes omgivning där också att, att det skär sig hela tiden där ingen förstår sig riktigt på varandra här och just den Kollisionen där det skapar ändå lite skärm lite och ibland ett och annat skratt också här mitt i allt dystra så att det, det byggs upp med, med lite komiska inslag här också vilket jag personligen uppskattade det. var skönt att kunna pusta ut lite emellanåt och bara kunna småfnissa lite grann. Ja, alltså det blir ju väldigt gulligt och lättsmält i, i många sammanhang här. Men jag. Jag kan ändå tycka att man målar de här rollfigurerna lite för. lite för grova penseldrag för den här filmens bästa. Alltså. Jag tror att den här filmen har. En ambition att vara ett, ett tidsdokument över en händelse i många fall. Att de vill visa hur var livet, hur fungerade det, mm. vad såg saker och ting ut som, hur lät det etc. Och det är ju en, en väldigt ambitiös nivå att lägga filmproduktionen på, absolut. Men det gör ju också att det strider lite med det berättandet som man faktiskt försöker göra med en rollfigur som drömmer sig bort från verkligheten hela tiden. Det är två väldigt olika filmer som samsas som samma speltid och de två varianterna krockar med varandra väldigt hårt ibland. Det betyder inte att intrycket är katastrofalt dåligt, absolut inte, men det gör ju att rollfigurer hålls väldigt... Enkla, väldigt fyrkantiga. All utveckling läggs ju på SUSU och inget fel i det heller naturligtvis. Men då behöver man avväga desto bättre. Och jag kan tycka många av valen som har gjorts här, har gjorts. Lite åt det sämre hållet. Jag hade velat att man hade mer kött på benen när det gällde de olika rollfigurerna. Om inget annat så familjen där. Men det är de bredaste penseldragen. Vi vet att svärmor är svärmor, svärfar är svärfar, make i make, svägerska i svägerska och så vidare. De, de går inte väldigt långt ifrån det. Och det är ju... På gott och på ont. För mig är det en brist. Mm, ja, det, det saknas nog lite grann där. Det måste jag säga. Tar man eh, Susus eh, maker där som hon gifter sig med så kan jag inte urskilja någon direkt personlighet där överhuvudtaget utan han är, han är som ett, ett tomt skal för mig mm. eh, det enda som, som skildras när det gäller honom det är ju kärleken som, som han har till Yusuzu hur omtänksam han är och eh, hur eh, till mötesgående han ändå försöker vara i, eh, i, i deras relation där och det är det hela. Det kan vara för att det är det enda som Susu riktigt uppfattar. För hon känner inte den här Karne egentligen, kanske. Jag vet inte. Men eh, någonting mer skulle jag vilja ha där för att och, och få ut någonting av, av själva rollfiguren där. Eh, de andra personerna som man egentligen lär känna lite mer, det är ju Sverigeskan Keiko och hennes dotter som är med en hel del i filmen och där man får berättat mer om ja, var de kommer ifrån, vad som har hänt om och varför de har ja, blivit de personer de har blivit i stort sett också, så där får vi ju lite mer kött på bena och det är väl annars de de två mest utvecklade karaktärerna i den här filmen. Också det är på gott och på ont. Därför det gör ju att de särskiljer sig från de andra. Men de är ändå inte på samma nivå som Susu. Så de är i något slags mellanläge. Och det är ju en liten antydan om vad den här filmen hade kunnat vara när det gäller rollfigurer. Jag kan tycka att det är lite fattigt som det är nu. Det hade kunnat innehålla så mycket mer. Man lägger ner så mycket tid på saker som ser visuellt lite små och intressant ut men som hade kunnat spenderas mycket mycket bättre. Och det är väl en smaksak som sagt. Jag kan känna att det hade blivit bättre om man hade fixat till lite när det gäller de personbeskrivningarna och alla de detaljerna där. Men är det någon som ska ha en eloge så är det ju Rena Nunen som gör Susus röst på japanska. För jag tycker att hon lyckas få till den här drömska, osäkra men ändå kärleksfulla rollfiguren. Alltså Suso är ju en, en väldigt ömsint person. Hon försöker ju vara snäll. Hon vill ju vara tillmötesgående. Hon vill ju inte vara ett problem. Mm. Och det gör ju att hon... Hon är ju väldigt introvert och med en introvert rollfigur, särskilt i en huvudroll, så kan det ju bli väldigt tafatt och dåligt. Och det tycker jag inte att det är. Susu fungerar riktigt bra hon hade bara behövt lite mer stötta från de andra rollfigurerna. Med det sagt menar jag att de hade behövt lite mer personlighet, men det är en helt annan fråga. Hon själv fungerar ju och det är ju Rena Nonens förtjänst. Hon gör en riktigt, riktigt bra insats. Mm, alltså rent röstkådespelarmässigt så ja, tycker jag att man har träffat rätt här med, med den här rösten för ja hon kan eh, låta väldigt väldigt disträ emellanåt och eh, hon kan eh, låta så eh, bortkommen också där att det, det är någonting med rösten där som bara stämmer överens med, med hur jag tolkar den här rollfiguren också eh, så att ja det, det, det är funkar på alla håll och kanter för mig så Renanonen här äh, får fullgott betyg för mig också här. Äh, det är en komplicerad rollfigur att riktigt fånga rösten till här men äh, jag tycker hon har, hon har hittat alla aspekterna här av, av karaktären som hon bygger vidare på. Så ja, det är, det är fullgott rakt igenom. Jag tycker att äh, alla rösterna egentligen i, i den här filmen, vad jag kunde uppfatta i alla fall, hade en, en, en specifik skärm över sig. Hittar man ingenting i själva presentationen av karaktärerna så hittar man i alla fall karaktär i rösterna och det är någonting som jag verkligen band mig mig vidare. Jo men det ger ju ett väldigt starkt intryck och som du säger det låter väldigt bra. Det känns äkta. Det känns genuint och det gör ju att den här filmen lyfter. Det är ju bara det att innehållet blir lite och fyrkantiga och det är synd. Men det ska ju ingen skådespelare i den här filmen ha på skallen för alla gör en riktigt, riktigt bra insats. Men eh, om vi ska gå ifrån rollfigurerna och äntligen titta på det visuella som vi redan har varit inne och naggat ordentligt på så finns det mycket gott att säga om den här filmen alltså In This Corner of the World är en oerhört vacker film det måste jag säga den är välmålad den är välillustrerad den ser helt bedårande ut samtidigt finns det någonting där som stör mig och du var lite inne på just det och det är att karaktärsdesignen är inte så stark som den kunde ha varit Mm. Det, det, det klaffar inte riktigt för mig just där med, med hur de porträtterar de här rollfigurerna alla de, de unga vuxna de, de ser ut som ja, för vuxna barn i stort sett där. så att jag, jag kopplar dem hela tiden till, till små unga där som spang omkring vilket fungerar i många fall för just Susu i alla fall som är jag kanske inte riktigt så mogen som hon borde vara alla gånger så det var inte så svårt att äh, verkligen se henne som en liten unge men när hon sedan sätts i, i vuxna situationer så blir det verkligen en chock för mig så hade äh, jag till varenda gång det hände äh, för äh, min hjärna gick direkt över till äh, och tolkade som som barn så fort den scenen var slut och så var det samma sak om och om igen. så Jag vet inte om, om, om det var medvetet att de verkligen ville göra det på det här viset men för min del så, så kändes det som att det, det blev allt för gulligt i just karaktärsdesignen här och göra ja, några små ändringar i, i hur figurerna är ritade här jag hade kunnat göra en hel del men ja, det, det, det var någonting där som jag faktiskt inte gick helt med på faktiskt. Jo, men det är ju just det här att de ser väldigt barnsliga ut, många av de här figurerna. Ja, i ärlighetens namn så ser jag till alla barnsliga ut. Och det är ju för att man har valt en väldigt naivistisk stil. Man vill hålla det enkelt och man vill hitta en viss kärna i den här stilen med det här berättandet. Och... Som nämnt, jag vet inte om det beror på originalmangan. Är det den här stilen som tecknaren har så är det ju klart att jag kan förstå att de försöker anamma den för filmen. Men i många fall så är det till större brist än någonting annat. Och... Jag tror att antingen skulle man ha dragit det ett steg längre och gjort det ännu mer barnsligt på så sätt att man hade gjort det mer seriefigursaktigt, mer överdrivet, eller så skulle man dra det åt det hållet att man gjorde det snäppet mer realistiskt, för då hade... Många drag helt plötsligt gjort sig påminda om man hade omedelbart sett att åh okej okay, det där är en ung vuxen och åh okej okay, det där är ett barn och okej okay, här har vi någon som har kommit upp i de 30 och så vidare. där Det hade hjälpt att göra distinktionen lite bättre. Som det är är det jättegulligt och jättesött men i en film med ett sånt Tungt ja, budskap som den här filmen ändå har, så blir det lite hattigt här och där. När man dessutom slänger in lite slapstick här och där mm. när Susu välter om kull folk och liknande, så blir det ju lite mer barnfilm över det hela inget fel med det. Men man har inte riktigt kunnat bestämma sig för vad man vill med stilen och med tanke på att bakgrunder och föremål är väldigt realistiskt tecknat så blir det en, en dissonans. Ja, det, det blir det. Och ja, den dissonansen den kan verka till filmens fördel ibland. Eh, när kriget gör sig påminnt så blir det allt mer eh, chockerande man, man känner verkligen det hela när eh, kriget har och förstör den här naiva barnsliga världen som eh, vi har fått eh, ta del av eh, så att de, den känslan eh, hade inte varit riktigt densamma om man hade tagit en mer eh, realistisk stil i, i tecknandet här men eh, Ja, samtidigt så, så är det andra ställen som gör att det, det, det verkligen blir en dissonans som fråntar effekten. Och där man nästan tas ur själva berättelsen på grund av just kontrasten mellan berättelse och bild. Så att ja, det, det är ömsom positivt och ömsom negativt för min del. Men det finns oså så vackra, härliga scener här där jag verkligen uppskattar den, den naiva stilen här också och där man verkligen kände den här glädjen och, och ser det vackra ur, ur Susus ögon och ja, det, det hade jag inte heller fått med en annan stil så ja, man, man tog det positiva med det negativa här och ja, jag måste ändå säga att till stor del så vann ändå det positiva för min del. Det ska jag väl också säga att det, det gjorde hos mig. Alltså jag njöt av den här filmen och all dess charm som man ändå måste säga att det visuella har. Men det här är ju en, en analys och kritik och då måste vi ju belysa det som är bristfälligt och... Det här är ju många väldigt stora brister i den här filmen. Vi kan inte sticka under stol med det. Samtidigt är det scener som verkligen har en med storm. Jag menar, väldigt tidigt i filmen så ser vi Suso med en klasskompis och de är nere vid vattnet. Mm. Han har i uppgift att han ska måla någonting till nästa dag och han är inte alls duktig på att måla, han vill inte. Och Suso är där för att hämta saker åt sin familj. Hon ska plocka diverse örter och liknande och då gör de som så att de byter med varandra, hon målar åt honom och han går runt och fyller hennes korg. Och under deras dialog där, där de pratar om havet och om livet och liknande, då går det ju från verklighet till målning. Mm. Och helt plötsligt så slås det samman på ett sätt som jag inte hade väntat mig. Och det, det, det var verkligen Wow! Det här är ju helt fantastiskt. Och efter att ha sett det så förväntade jag mig att se mer av det genom hela filmen. Jag föreställde mig att vi skulle få se många scener med dramatiska händelser återges på ett liknande sätt. Men det får vi inte alltid. Och det, det är synd för jag tror att den här filmen hade blivit... Än så mycket starkare om man hade tillåtit sig att hålla kvar vid det man gjorde så enormt bra. Mm, ja exakt exakt alltså det, det är en sån underbar scen där med, Som du beskrev Där vi havet och man ser Susu måla Och, och målningen får liv Och det flyter In i berättelsen Och i takt med att de samtalar Så, så ändras Målningen där också ja, det, det, det är helt lysande Alltså det är animation På en sån hög nivå Så jag vet inte vad jag ska ta vägen alltså det, det tog mig också fullständigt med Storm och precis som du så förväntar jag mig mer av den sortens visuellt berättande i den här filmen efter den scenen där och det får man inte mycket av efter det tyvärr alltså om man hade använt det så hade det blivit en helt annan film eh, med de kraftfulla uttrycken som man ändå kan leka med med den metoden där att Susus målningar verkligen får liv och och skildrar verkligheten på ett helt annat sätt i takt med att berättelsen fortlöper. Ja, det, det hade kunnat göra det här till, till en fullständigt fantastisk rulle. Tyvärr så blir det inte det. Och ja, Där ser man ju verkligen en missad chans alltså med vad man kunde göra. Man ser ju att de, de har tänkt på det och de har förverkligat det- men att de inte har bara fortsatt jobban på det sättet för att verkligen ge mer liv åt den här filmen på ett visuellt plan. Och göra intrycken starkare. Ja det, det gör mig nästan ledsen att, att tänka på. Ja tyvärr så är det ju en missad chans precis som du säger. Och tanken på vad den här filmen kunde ha varit är ju nästan så att man får gåshud rent utav. Men det är väldigt uppenbart att man har velat göra den här som nämnt, som ett slags tidsdokument. Mm. Någonting man ska kunna visa unga människor, att så här var det, så här levde folk, så här gick det till under den här tiden. Och det är inget fel med att vilja göra en sådan film som återspeglar någonting och gör det väldigt realistiskt i vissa sammanhang. Men jag tror ändå att som berättelse så förlorar den här filmen väldigt mycket på den tvehågsenheten i berättandet. Antingen skulle man ha gjort en film som var mer en dokumentär eller så skulle man göra en film som tog ja, många kreativa små friheter med, med berättandet. Att göra båda samtidigt det är tyvärr till den här filmens nackdel. Med det sagt så är klippningen helt fantastisk. Allting flyter på väldigt bra. Vi hänger med väldigt snyggt i vad som händer. Årstider och allting som flyter på. Det låter bra. Det ser bra ut. Alltså, det är inte mycket att klaga på egentligen när det gäller den här produktionen. Förutom de här valen när det gäller design och att man... Inte riktigt har kunnat sätta fingret på exakt vad man vill ha. Ja, det, jag har nog inte mycket annat att klaga på heller faktiskt. Det är, det är alltså suveränt animerat här eh, annars. alltså. Det är sånt bra flyt i, i animationen här. Och ja, det, det märks att det är väldigt kompetenta animatörer bakom den här filmen. Eh, det är väldigt imponerande att se. Och... Ja, eh, bara miljöerna, de, de skildrar här, deras djup i bilden, och arbetet med, med färgerna där också. Och, ja, man förflyttas verkligen tillbaka i tiden till den här perioden. Och det känns ändå verkligt, trots den, den naiva tecknarstilen så... Så blir det verklighetsroget här. Och ja, det måste man jobba för att verkligen kunna åstadkomma med en stil som den här. Så ja, det är mycket berömt som ska åt, åt animatörernas håll. Det, det vill jag lova. Och ja, även, även ljudet i i In This Corner of the World tycker jag är, är smått fantastiskt hur eh, dialogen fungerar här med röstskådespelarna och eh, ljudeffekterna de har in där, musikvalen som de har, ja, ja det, det är mycket som håller en riktigt hög klass så eh, ja att det där lilla extra saknades med just animationsstilen och valen man gjorde här att man inte riktigt kunde bestämma sig hur man skulle skildra den här filmen bäst där, där havererade en del men ja, som sagt det är ändå en kompetent jordfilm rent visuellt. Och med det sagt har vi kanske inte så mycket tillägg om det visuella egentligen utan det börjar bli dags för oss att slutsummera den här. Och det låter ju som att vi har haft en väldigt emotionell och stark upplevelse av att titta på In This Corner of the World men inte helt utan sina brister. Nej, det, det har väl varit så. Men jag ska man säga något, så är det ändå här en, en, en fin berättad film om att växa upp under svåra omständigheter. Och, ja, jag uppskattade det som In This Corner of the World hade att berätta. Det är en film som, som har en angenäm, något barnslig animationsstil som ja, jag verkligen gillade och som balanserade upp det allvarliga temat på ett bra sätt det känns som en ärlig film som vill skildra en tidsepok så realistiskt som möjligt och Ja, även om jag inte var direkt stört förtjust i vår huvudperson som kanske inte riktigt verkar veta vad hon vill och vad hon håller på med så, så förstår jag ändå Susu och vad hon går igenom. Och som tittare så pendlar jag ständigt mellan hopp och förtvivlan men Susu förblir ändå en, en verklighetstrogen, nybliven vuxen på, på jakt efter sin plats i tillvaron. Den konstnärliga aspekten i In This Corner of the World är dock det bästa med den här filmen. Och, och för att få se Susus teckningar och målningar för liv det är det visuellt mest intressanta med, med den här filmen. och Jag gillar hur Susus stora intresse ja, den, den färgar hela den visuella stilen i mycket av filmen. Ehm. När filmen vid, vid dessa tillfällen liksom svävar bort från verkligheten, då försvinner det tiden till den realistiska känslan. utan Det görs för att förstärka hennes känslor och ja, jag tyckte det bara var ett, ett helt suveränt grepp i, i mitt tycke. Eh, animationen den, den är annars väldigt snygg och välgjord och hantverkssjukligheten är hög. Och det, det, det finns egentligen inte mycket att klaga på här. Och det, det jag måste ta upp det är ju att den, den barnsliga designen på karaktärerna, det, det var det som gjorde att jag, jag hade svårt att, att se på rollfigurerna som just vuxna människor. Det, det hela var bara barn i mina ögon helt enkelt och ja, det, det, det gjorde det lite komplicerat för mig många gånger. Men ja, på det stora hela så, så är jag ändå mycket nöjd med, med In This Corner of the World. Det är en stämningsfull och, och känslomässig resa man får göra här. Och, ja, det, det var en berättelse som verkligen gav mig någonting. Jag, jag gillar blandningen av tyngd och lekfullhet här. Så ja, jag kommer säkerligen att återvända till, till 40-talets Japan till, tillsammans med Susu i framtiden. Ja du jag kan definitivt förstå eh, att man vill komma tillbaka till den här filmen för den bjuder ändå på väldigt mycket intressant att se och det finns mycket emotionellt här också att ta del av. I ärlighetens namn så återbesöker jag nog hellre den här än Grave of the Fireflies, men det är för att den, den slår mig lika hårt varje gång och det, ja, nej, det blir alldeles för mycket ibland. Det bitter djuva i In This Corner of the World var desto lättare att hantera, även om det är väldigt traumatiska saker som händer där också. Det är ett tidsdokument över vad som hände i Japan under 40-talet och hur situationen blev värre och värre och hur kriget fixit. Ja, kulmen helt enkelt. Och det får vi ju också se väldigt, väldigt personligt i den här filmen. Den är vacker att se på även om jag också frustrerades av stilvalen man hade gjort när det gällde rollfigurer och att man har valt att göra två olika sorters filmer samtidigt. Jag ville ha mer av den kreativa filmen där man experimenterade med berättandet och fick det konstnärliga att vara i fokus. Men nu vill man ha in det vardagsdokumentära också och... Trots att jag har klagat enormt mycket på det under avsnittet så kan jag inte annat säga än att det fungerar. Inte lika bra tycker jag som om man hade valt en stil och kört den hela vägen. Men ändå, det fungerar, det ser snyggt ut, det är väl animerat. det låter bra. Rollfigurerna är bra agerade från röstskådespelarna och... Ah. Det är två väldigt intressanta timmar man har framför sig när man stoppar in In This Corner of the World. Jag tror inte att det här är en mainstream film. Det krävs nog en del för att man ska vilja och orka se den här. Och är man väldigt negativt inställd till anime så kommer den nog att bli stört omöjligt att se. Men har man det minsta lilla intresse, man gillar animerad film och att allt inte är en saga hela tiden så finns det mycket gott att få här. Så är man bara det minsta sugen, se den, den är värd. Mm, ja, det är den definitivt. Det är en film med ja, hela känslospektrat också som man får sig... Så mycket och ja, det är med ändå små medel som man berättar den här. Ja, ja, jag är minst sagt imponerad ändå över hur mycket man ändå har lyckats åstadkomma med den här filmen. Så ja, det var en, en riktigt härlig överraskning det här. Ja det var en berg- av känslor som vi kastades in i och det var en, en resa som jag verkligen uppskattade. Frågan är om jag kommer att uppskatta den resa av känslor som vi ska göra till nästa vecka för då går vi från trauma till ren skräck och mycket personlig rädsla ska ju vara ämnet till nästa gång. Mm, det ska det vara, men ja, vi håller fortfarande kvar eh, barnen i fokus här tycker jag och, och ser på skräcken genom ja, barns ögon vilket kan göra det hela å så mycket mer obehagligt, eller hur? Jo, men barns skräck har något genuint och ärligt i sig som... Alla kan förstå och ta till sig. Som vuxen har man ju en tendens att försöka rationalisera sin rädsla. Men barn är desto mer ärliga med den. Och är det då någonting som är att jävlas med en så är det ju klart att det blir en, en väldigt stark upplevelse. Mm, ja, verkligen. Speciellt när ja, barnens fantasi och... Ja, rädsla går hand i hand med varandra och förstärker varandra. och Har man sen att göra med någonting som kanske jag lever på småbarns rädsla också och bara växer med, med den kraften så ja, kan det ju bara till slut bli värre och värre tills det till slut exploderar. Så ja, vem vet vilket håll det ska gå nästa vecka, om det är någon som överlever eller om jag skräcken kommer att få sitt stora Lystmätet tillfredsställt till slut. Jo, men är det någonting som kommer att få sitt lystmätet mätt- så är det ju vår nostalgi. För vi hoppar ju bak i 80-tal den här gången. Och vi har ju en tendens att söka oss tillbaka till det årtiondet. Det finns mycket, mycket göttigt där som vi gillar. Och det ska bli intressant att se om den- representationen av 80-talet är ett tillfredsställande också. Mm, ja det, det är någonting eh, som är lite smått farligt det där med nostalgiska återblickar Att, det, att det, det kan ofta bli fel. Man fokuserar på fel saker eller bara överkompenserar eller översållar oss med, med referenser och annat. Så att jag, jag håller mig lite reserverad ändå för eh, jag har lite varningsklockor som ringer men samtidigt eh, verkar man ändå ha försökt bemö att say, med och, och försöka återskapa en, en viss tidsepåk här också. Eh, så eh, det är jag ändå lite nyfiken på hur de har lyckats med. Så det blir nog med skräckblandad förtjusning som vi gör oss redo att götta ner oss i den här världen. Även om det är bäst att vi håller oss undan från det där. Men eh, tills dess så tackar vi så mycket för oss. Och vi hörs snart igen. Jag heter Danieling Och jag heter Paavo Hemmingsson- och du har lyssnat på Radio Escape.